Gyácsi Burton a tökéletes játék. Mike Rilly arcán és karján kövér izzadságcseppek gördültek végig. Az éppen elszenvedett pályaedzés jól megdolgoztatta amúgy is imádnivaló fenekét. Neki az öltöző falának, de még a hűvös tégla és a kezében lévő jéghideg víz sem tudott enyhülést hozni felhevült testének. Forró volt és izzadt, mint a ló. Ma annyiszor ugrottak rá és döngölték földbe, hogy a pálya talajának körülbelül felét biztosan megforgatta a szájában legalább egyszer. Totál kimerült, és egyáltalán nem volt semmi kedve az esti bulihoz. Csak egy hideg zuhany szeretett volna, aztán hazamenni és rendelni egy pizzát. Ehelyett smokingban és 50 dolláros mosolyjal az arcán kell megjelennie, hogy egy bálteremben töltse az est hátralévő részét a csapat többi tagjával, a San Francisco sabres a Nemzeti futballligából. Ott lesznek a fotósok, a tévékamerák, és valószínűleg egy nő is, akik majd mind rajta akarnak csüngeni. Évekkel ezelőtt még ez lett volna neki az est fénypontja, de ma már nem. Mikor lett -e lege az egészből? A fenébe is, mikor öregedett meg? Lehúzta magáról a mezét, és hanyagul a padlóra dobta, majd kibújta hatalmas válvédőkből is. Megkönnyebbülten felsóhajtott, megragadott egy törülközött, és letörölte arcálon az züzdadságot. Kifűzte a nadrágját, magára locsolta a kulacsában maradt vizet, majd a mosdó felé vette az irányt, hogy újra töltse és ekkor hallotta meg az öltözön kívülről beszűrődő hangot. Egy nő hangját. Mi a fenét csinál egy nő lett? Hirtelen kitárta az ajtót, egy gyönyörű szőkenőt látott pár méterre a folyosón, ahogy magában motyogva tétován toporok. Úh, uh, ember, nem semmi látvány volt a combjára feszülő elegáns miniszoknyában, a tűsarkójában, amely kiemelte csodás lábát, és a hófehér blúzban feltűzött hajjal. Finom és csinos, és ez beindította a férfi mocskos fantáziáját. Balra kellett fordulnom, és emlékszem, hogy balra is fordultam. Na, ott te ostoba, most itt fogsz bolyongani ebben a barlangrendszerben életed végéig, és még ki sem rúgnak. A férfi időt az ajtó félfának, és úgy figyelte, ahogy a nő a magas sarkójával a padlón kopogtatva anyakát nyújtogatja a hosszú folyosó felé, és tovább motyog. is hol a fenében van az iroda. Nem lehet az Isten verte alak sorban. Nem erre felé van. A nő megpördült. Láthatóan kínosan érezte magát, hogy rajta kapták, amint magában beszél. Egy rövid másodpercre tágra nyitotta a szemét, aztán elindult a férfi felé. Ó, hála Istennek, egy élő ember! Tudna nekem segíteni, kérem? Totál eltévedtem. Természetesen. Az igazgatói irodát keresi? Igen. A nő megállt előtte, és olyan átkozottul jó illata volt, mint a tavasz és az omlós vajas piskóta, vagy valami ilyesmi. Hogy a férfi már kellemetlenül érezte magát, mert az ziher, hogy neki közel sem volt ilyen vonzó illata. Fordulja jobbra, aztán a következő folyosó menjen balra. Ott megtalálja a liftet. Nyomja be a legfelső emelet gombját. Miután kiszállt, fordulja megint balra, és sétáljon a folyosó végéig. Ott lesz az igazgató iroda. A nő egy pillanatig vizsgálta, majd szélesen rámosolygott. Maga az én megmentőm. Már attól féltem, hogy életem végéig itt maradok elveszve, és sohasem fogom aláíratni ezeket a szerződéseket. Rohannom kell. Köszönöm. Ezzel megfordult, és a férfi figyelte, hogy gyakorlatilag végig sprintel a folyosón. Habár sohasem értette a nők azon képességét, miképp tudnak ilyen cipellőkben szaladni. Most is csak értetlen kedve bámult. A nő persze szép volt, de nem a férfi által megszokott értelemben. Nem volt minkelve, szóval a szépsége természetes volt. Nem az a fajta volt, mint akikre általában hajtott. És talán éppen ezt tetszett meg benne neki. És még bemutatkozni is elfelejtett, vagy megkérdezni a nevét. Kár, Kármer megesküdött volna, hogy volt köztük valamilyen szikra. Bárki tudja. Lehet, hogy csak a képzelete játszadozott vele. Kéne már egy jó adag hideg víz, hogy végre lehűtse a testét. Elég volt a hőségből már. Visszament, becsukta maga mögött az ajtót, majd felkapott egy törül között, és a zuhanyozók felé vette az irányt. A ronyrázos esték közül sikerült a kikapni kikapnia ezt a nagyszerűt. Na, ami szerencse volt, mert ez sok újat is hozhat neki, és a buli kibulízó cégnek igazán sok megbízásra van szüksége, annyira, amennyit csak szerezni lehet. A San Francisco Sabers nyári partijának rendezvényszervezését megkaparintani nagyon szerencsés húzásnak számított. A tulajdonos asszisztense attól a cégtől kapta meg Tara névi kártyáját, amelyik a csapat összejöveteleit általában szervezte, mert ők történetesen annyira be voltak táblázva, hogy nem értek rá ezen a napon. Majdnem négy hónap megállás nélküli munkájába került, de ahogy Tara körbenézett a bálteremben, elégedetten bólintott. Megcsinálták. A csillogó, de nem hivalkodó NFL-es dekorációtó kezdve a fantasztikus ételeken és bárpulton át a hihetetlen zenekarig bezárólag tökéletes volt minden, és láthatólag mindenki nagyon jól érezte magát. Tara elvegyült a tömegben, és a fülébe dugott apró fülhagaton keresztül pillanatok alatt eljutott hozzá, hogy valahol gondadódott. Válaszolni tudott bármilyen felmelőrök kérdésre, vagy segítséget hívott, ha valakinek szüksége volt rá. Szerencsére az összes gond aprócska volt csupán. Továbbá figyelemmel kísérte a bárpultok raktárkészletét, egyeztetett az étkeztetőkkel, hogy minden fogás meleg és bőséges legyen, és össze-vissza kószált a tömegben. Senki sem panaszkodott, és az őt körülvevő mosolygós arcok mind-mind arról tanúskodtak, hogy a vendégek azzal foglalkoztak, amivel kellett, a futballal, és hogy jól érezzék magukat. Innentől kezdve a rendezvény szervező fellélegezhetett. Szimplán csak figyelnie kellett. A zenekar nagyon ütős volt, a táncparketten hömpögött a tömeg. A média képviselői is jelen voltak, készítettek fotókat a sztárjátékosokról, interjúkat az edzőkkel, és aznap éjjel először Tara megkönnyebbülten sóhajtott föl, ahogy nekidőlt a padlótól mennyezetig érő üvegablaknak, amely elétárta a város csodálatos éjszakai látképét. Miért nem táncol maga is a többiekkel? Az elélépő kétméteres, smokingos férfire emelte a tekintetét. Jól megtermett volt, és csodálatos. Fekete haj, szúrós kék szemek. Egyből tudta ki ő. Mike Greeley, a San Francisco hátvédje, az ő korábbi megmentője. Neki köszönhető, hogy megtalálta az irodát. Annyira zavarban volt, miután eltévedt a csapatedzés épületének alaksorában, hogy lesem sem esett neki ki volt a segítőkész úriember, amíg fel nem ért a lifttel a legfelső emeletre. Na jó, lehet, hogy nem csak zavarban volt, hanem kis el is akadt a szava. De hát kinek ne akadna el, ha egyszer csak szembe találja magát egy félmesztelen, izzadságtól fénylő testű, hatalmas, termetes izomkolosszussal. Isten ajándéka a nőnek. Te jó ég, milyen szexi volt. Sajnos akkor mindössze annyira volt képes, hogy útba igazítást kérjen tőle. Világ életében élhetetlen volt, hiába. De azután magához tért és rájött, kivel is beszélt. Mike Rillivel azzal a bizonyos Mike Rillivel. Mindenki, aki itt élt, tudta ki ő, sőt mindenki, aki futballt nézett, akárhol élt a földön. A szerződéseinek megfelelően minden csatornán látható volt az államokban, és valószínűleg a tengeren túlon is, különféle termékeket reklámozva, a dezodoroktól a szerszámgépekig. Egy valódi ikon volt az amerikai sikertörténet megtestesítője, és baromi jól nézett ki. Találkoztunk korábban, – mondta a férfi. – Igen, emlékszem, és köszönöm még egyszer az ubba igazítást. – Nagyon szívesen. Szóval ön is vendégét? A nő elmosolyodott. Nem, nem vendég vagyok. A fickó felvonta egyik szemöldökét. – Egy hivatlan bulizó, mi? – Nem, a rendezvény szervező vagyok. – nevetett a nő. – Ó, tényleg? Meg kell mondanom, remek munkát végzett. – Ó, te jó ég! Érezte, hogy kezd felforósodni a teste. – Köszönöm. Örülök, hogy így gondolja. Nem, mint a tudnám, hogyan kell összedobni egy ilyen menő partit. de enni szeretek, és a vacsora nagyon jó volt. A bárban rengeteg márkás ital van, és a zenekar is nagyon király. – Oké. Okay. Tara arca már kezd belefájdulni a szüntelen mosolygásba. – Ismét köszönöm. Már csak az kéne, hogy mindezt Irwin Stokesnak, a csapat tulajdonosának is elmondaná. Az sokat segítene tarának abban, hogy megszilárdítsa karrierjét. Meddig kell itt lennie? a hátrahajtotta a fejét és összeráncolta a szemöldökét. Vajon a férfi éppen próbálkozik nála? Végig a tömeget és szinte elvakította őt a termet megtöltő, szemkápráztatóan szép hölgyek sokasága Közülük jó néhányan mike gyakorolták a vadító pillantások művészetét. – Persze. Tara minden bizonyal csak félreértette a férfi kedvességét, és a kelleténél többet gondolt vele. – Addig maradok, amíg az utolsó ember is hazamegy. A férfi felnevetett, és a mély, erőteljes tónusú hangja okozta bizsergés, végig szalatta a nő gerincén. – No, akkor egész éjjel itt lesz. Ezek a srácok aztán tudnak bulizni, nekem elhiheti. A nő számított erre, ezért bérelte ki a termet egész éjszakára, és ezért fizetett túlórát a zenészeknek és a személyzet többi tagjának. – Teszem, amit kell. – És mindezt milyen csinosan tezi? Hogyhogy magán nincs személyzeti jegyenruha vagy fehér kötényke? – Ó, én csak a rendezvény szervező vagyok. A valódi munkát a többiek csinálják. – Szóval ön csak kicsípi magát, felügyel és gondoskodik róla, hogy minden hibátlanul működjön. – Valahogy úgy. – És jól kell kinéznie arra az esetre, ha valaki úgy döntene, hogy idejön önhöz és magára bízza a rendezvénye lebonyolítását? – Milyen jól gondolja? – És még azt mondják, hogy a futballjátékosok mindostobák? Szimpatikusnak találta ezt a fickót. Okos volt és vicces. De még mindig nem értettem miért a személyzet egy tagjával beszélget, amikor a bombanők krémje is itt van. – Azt hiszem mennem kéne, mondta a nő. Valaki hívja a fülhallgatóján keresztül, hogy segítségre van szüksége? Hát, nem. A férfi végigpásztázta a termet. Ég valami, vagy egy idegen szakácsnak nyugtató kell? A lány szája mosolyra görbült. Nem. Mike feléje mozdult, megfogta a kezét és belékarolt. Akkor igazából nem is kell mennie, ugye? Azt hiszem, nem. Remek, Mike Réli vagyok. Taralinkon. Örülök, hogy megismerhettem Tara Lincoln. Kisétált vele a tömegből a termen kívülre. Talán mégis inkább. A fülében egy egész kommunikációs központ van. Ha valami történik, tudni fog róla. És az ön feladata, hogy minden vendége jól érezze magát, nem de? De, persze. Nos, én egy vendég vagyok, és ott szeretném hagyni a báltermet, hogy valami nyugodtabb helyen beszélgethessek magával. Ami azt illeti, most éppen azon ütködik, hogy én jól érezzem magam. Volt benne ráció, valamiért mégis úgy érezte, mintha a férfi lesre játszaná. ha hirtelen már futballkliségben gondolkodik? A férfi kivitte őt a bálteremhez vezető előcsarnokba, és leültek az egyik párnázott padra. El kellett ismernie, hogy megnyugtató volt ez a csend, távol a partizajától. És mindent megadott volna érte, ha ledobhatta volna azt a magas sarkut, ha csak egy pár percre is. Óvatosnak lenni azonban kötelező volt, még ha fájt is. Miért nincs bent és bulizik együtt a csapattársaival? A férfi megvonta a vállát. Kellett egy kis szünet. Ki akart lógni egy kicsit arról a fantasztikus partiról, amit én hoztam össze? A partia életes. Dölt hátra a férfi karját a pad háttámlája mögé téve. Csak nem vagyok az a nagy parti arc. Álcsorogni és cseverészni, az nem igazán az én stílusom. És mégis látom magát minden újságban. Részt vesz az összes nagy rendezvényen, New Yorkban, Los Angelesben és itt San Franciscóban is. Mindnek a kellős közepén, legtöbbször egy, -egy csodás hölgy Ajka olyan gyilkosan szexi mosolyra görvült, hogy a lányomra reszketni kezdett. Az csak F.R. kedves. Na persze, a bulvárlapok nem ezt írják. Érezte, hogy a férfi karja hozzáér a hátához. Nagyon nyugtalanító volt. Nem mondja, hogy bedől adnak a sózagyvaságnak. Nem mondja, hogy az összes nő, akivel az utóbbi tíz évben együtt volt, csak a szenzáció miatt kellett. Ö, rendben, ezt talált, de egyikükkel sem bonyolódtam mély kapcsolatba. Szóval úgy értsem, hogy maga a féleselyen fiú? A férfi elfolytotta feltörő kacagását. Hűha, maga aztán igazán nem köntörfalaz. Csak kimondom, amire gondolok. Ne higgyen el mindent, amit a tévében lát vagy az újságokban olvas. Az nem én vagyok. Igazán? És kicsoda maga valójában? Töltsön velem még egy kis időt, miután a bulinak vége, és meglátja. Igen, most már biztos, hogy a férfi próbálkozik nála. Ne felül semmi kétség. És fogalma sem volt róla miért de be kellett vallania, hogy ez jó érzés volt. Sztárhátvéd, barom jól néz ki, és régen volt már, amikor egy férfi elhalmozta a figyelmével. Nem is beszélve arról, hogy a bálterem tel volt dögös csajokkal, de a férfi valamiért mégis őt választotta. Az önbizalma azonnal feljebb is kúszott. Semmi sem lesz az egészből, ez egyértelmű, de még egy pár pillanatig szeretett volna a férfi figyelmének középpontjába sütkérezni. Nem értem magát, Mike. Miért én? Mert maga valódi. És azok a nők a bálteremben? A férfi vigyorgott. Hamarosan vissza kell térnem a keményedzésekhez. És mi is lehetne jobb annál, mint hogy a szabadidőm végét egy olyan nővel töltsem, aki őszinte és nem csak a feltűnésre hajt. A legutóbbi szezonban remek volt, gratulálok. De nem tudom elképzelni, hogy ne élvezni a Rivalda egy csodás színésznő, modell, vagy valaki olyan mellett, aki segít önnek ellazulni. Köszönöm, tényleg remekévadott zártunk. És van egy tuti ügynököm, aki szereti anyakamba varni a címlaplányokat és a leginkább felkapott színésznőket. Tudja, jól tesz az imázsomnak. A lány hátrébb hajót és úgy fürkészte. Igen, értem, ezzel a bulvár középpontjába kerül, és így talán még több ember látogatja a meccseit. Pontosan, csak hogy ez elég fárasztó. És talán egyszer végre szeretnék olyas valakivel lenni, aki nem. Híres? Nincs köze a futballhoz, akivel nem kerül az újságok cím A férfi nevetett. Hát, valami olyasmi. Valakivel, akivel kötetlenül beszélhetek, akivel igazán tudok beszélgetni, aki tényleg miattam van velem, és nem azért, mert ez jó tesz a karrierjének. Tára mindig is irigyelt az olyan embereket, mint Mike Rillip, vagy az oldalán megjelenő nők. Talán nem kellett volna. Nem úgy hangzik, mintha olyan jól szórakozna. Ó, a pályán nagyon is jól érzem magam, viszont a pályán kívül... Jaj, ugyan már! Nem lehet olyan megerőltető elviselni azt a sok szép nőt. A férfi melkese megemelkedett, ahogy mély levegőt vett, és Tara azt kívánta, bárcsak ne lenne rajta a smoking. -t. Mindig nézte a Saber's meccseit. Mike a mezben mágnesként vonzotta az ember tekintetét. Tökéletesen kidolgozott teste volt. És amikor ma délután belefutott az öltözőknél, <tűk> nem is gondolta, hogy léteznek ilyen tökéletesen kimunkált formák. Be kellett vallania, nem bánta volna, ha közelebről is megvizsgálhatja őket. Ennyire gyenge lenne? <tűk> Valószínűleg igen. A legtöbb ember nem érti, mi bajom van azzal, ha egy olyan modelllel kell randiznom, aki a Sport Illustrated Aktivális számának borítóján pózol, vagy egy olyan híres színésznővel, aki a szószoros értelmében hibátlan. Néha még én is eltűnődöm rajta. A kínézet nem minden. Köztudott, hogy a külső az, ami elsőre megfogja az embert, de kell lennie valaminek azon túl, hogy megmaradjon a kapocs. A férfi oldalra billentette a fejét. Maga ezt biztosan érti. Persze, épp úgy tetszenek a jó pasik, mint bármely másik nőnek, de a jó külsőn kívül kell, hogy legyen benne még valami. A lényeg, ami újra és újra visszacsalogat hozzá. Enélkül csak ürességet érzek az egészben. Látja, ilyesmikről nem beszélgettünk azokkal a hölgyekkel, akikkel találkozom. Próbálta már? Úgy érti, próbáltam-e már beszélgetni velük a szexen kívül? Igen, na hogy ne? de nem jutottunk túl messzire. Jobban szerettek inkább önmagukról beszélni, meg a karrierjükről. Nem kellett sok idő, hogy megunjam, és már léptem is ki az ajtóm. A nő rámosolygott. Talán csak nem a megfelelő nővel randizik. Valószínűleg, mert sohasem kerestem még. Felállt és kinyújtotta a kezét. Jöjjön, táncoljunk. Talán hirtelen pánik futott végig. Ó, azt nem tehetem. Miért nem? Mint említettem, épp dolgozom. Hogyan már? Végigvonszolta a nőt a folyosón, benyitotta a bálterem ajtaján, ő pedig tehetetlenül követte a nyüzsgő tömegen keresztül a táncparketre. A férfi szembe fordította, hátára csúsztatta a kezét és közelebb húzta magához. Milyen remek időzítés, egy lassú szám? A lámpák fénye elhalványult, és a párok meghitten egymáshoz bújtak. Kínosan érezte, hogy a figyelem középpontjába került, de mikor gyorsan körül pillantott, nem úgy tűnt, mintha bárki is őket figyelné. Talán nem volt szokatlan a dolog, hogy már csak úgy elkapott egy nőt, és táncolni kezdett vele. Remélte, hogy a riporterek épp interjút készítenek valakivel a színfalak mögött, vagy épp Catherine Strauss a Hollywood Eyed Girl legújabb kéjét fotózták. Legalább a kamerák keresztüzétől úgy, ahogy védve volt. De arra biztos volt benne, hogy csak pillanatok kérdése. A férfi felcsúsztatta kezét a hátán, és a nő azt kívánta, bár csak egy kevésbé nyitott testét vett volna fel. A melegkéz érintése hátának csupasz bőrén szinte lehetetlenné tette, hogy tiszta fejjel gondolkozhasson. A munkáját végzi. Gondoskodik róla, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Na persze, egyetlen vendéget szórakoztatok. A többi vendég sem tűnik boldogtalannak. Lassítson! Közelebb húzta és körberingatta őt a tánctéren. Hatalmas termetéhez képest elég jó ritmusérzéke volt. Több ügyetlenkedésre számított egy futballjátékostól. Ehhez képest úgy csiklott vele, mint aki pontosan tudja, mi csinál. Remekül táncol. Balettórákra jártam. A nő hátrahajtotta a fejét, hogy az ránézze. Meg volt győződve arról, hogy csak viccet. De, hogy járt? De, egészen komolyan. A csapatból többen is voltunk. Jót tesz a kondíciónak. Ellenállva a torkából előbújjanó nevetésnek így szólt. Valahogy nem tudom elképzelni magát harisnyan a drágban és tütőben. A férfi viszont elnevette magát. Határozott lépéseket tettünk annak érdekében, hogy senki se jöhessen kamerával a stúdió közelébe. Minél több időt töltött a fickóval, annál jobban megkedvelte. A francba miért nem egy arrogánság segfeje ez is, aki odáig van magától és másról sem tud beszélni, mint a karrieréről? Sokkal könnyebb lenne úgy itthagyni, hogy csak is önmagával foglalkozna. De a férfi nem csak vonzó volt, hanem egyszerre vicces és érdeklődő, iránta és a munkája iránt is, és jól érezte magát vele. És mikor is táncolt utoljára pasival, az ideért se tudta. Ez arra utalt, hogy bizony már nagyon rég. Jó volt érezni a tenyér meleg érintését a hátán, ahogy a kezük összefonódott, és ahogy a csípőjük egymásnak feszült, miközben Mike profi mozdulatokkal vezette öt végig a tánztéret. Jó illata volt, mint a fenyvessel tarkított mezőnek egy harmatos reggelem. Közelebb hajolt hozzá, hogy belélegezze. Ámulatba esett a puszta méretétől. És amikor a tánc végén bedöntötte, Ajka szétnyílt és zihálva megszólalt. – Lefogadom, hogy ezt nem a balettórán tanulta. A férfi szemében pajkos csillogással visszahúzta őt. – Ne mondja el senkinek, de az anyukám tánctanár. Lehet, hogy ragadt rám ez az, miközben az óráit néztem. – Az édesanyja táncoktató? Már mint társas tánc felnőtteknek? A férfi az ővébe fontta a karját, oda az asztalhoz. Illedelmesen kihúzta neki az egyik széket, majd ő is leült. – Nem, inkább amolyan tanítsunk meg minden kisgyereket táncolni, tanár. Tara látta a szemében csillogó büszkeséget, és a szíve olvadozni kezdett. – Ez csodálatos hivatás! Biztos vagyok benne, hogy imádja. Úgy bizony, ha kis kicsi csalódott volt, hogy a két fia inkább az udvaron focizott és bézbólozott ahelyett, hogy egy új Harisnikov cserepedett volna belőlük. Szegény szomorú lehetem, miatt. Kárportolta érte a kis húgunk, aki rákényszerült, hogy végig vegye az összes táncórát. A nő felnevetett. <gül> Neki is ellenére voltak? Ó, ő kisgyerekként belenyugodott, bár szívesebben játszott volna velünk odakint, és hagyta volna, hogy a labdával a kezében a földbe döngöljük. Elég kemény csaj lett. Tarak kicsit előrehajolva rákönyökölt az asztalra. Úgy tűnik remek családja van. Igen, köszönöm. És a magáé? Ez olyan téma volt, amiben inkább nem akart belemenni. Ó, a miénk szemernit sem hasonlít a magukéhoz. Meséljen róluk. Na igen, ezzel aztán biztos, hogy villám gyorsan elkergeti. Egyszerűen csak nem olyan csupa szív és lélek, mint ami ennek a magáé tűnik. A férfi felnevetett, és megfogta a kezét. Nem mindenki ilye az kedves, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdekel az élete. Nem, de komolyan nem akarhat tudni az életéről és arról az elcseszett káoszról, amit Tara a családjának hívhatott. Szerencsére az szállító pont a legjobb pillanatban csipogott bele a fülébe egy problémával. Kezét a fülére tette, felállt. – Mennem kell. Egy – Egy helyzet? Igen. Köszönöm a táncot. Igazán nagyszerű szünet volt. – Jöjjön vissza, miután megbírkozott azzal az akármilyen egetverő problémával. – Addigra már minden bizonyjal talál egy másik hölgyet, akivel kellemesen eltöltheti az idejét. A férfi hátradőlt a széken és felvett egy pohár vizet, liba csalva a nő karjára azzal, ahogy ránézett. – Nem, nem fogok. Megvárom. A nő elviharzott, tetőtől talpig felhevülve Mike Lillitől. Veszélyes lenne őt jobban megismernie, de felkeltette az érdeklődését, és már rég volt, amikor egy férfi ilyen érzéseket váltott ki belőle. Sajnos csak órákkal később tudta ismét szabaddá tenni magát. A konyhán kifogyott az egyik húsféle, a főpultos kiakadt egy pincérnőre, aki az utolsó percben döntött úgy, hogy SMS-ben veszekszik egyet a fiújával, majd görcsben kitörve tombolni kezd. Valamint el kellett simítania, pár kétségbe esett kollégája galibáját. Mire mindennel végzett, már csak annyi teendője maradt, hogy még egyszer körbejárja a terepet, megbizonyosodva arról, hogy felé más nehézség nem adódott. A parti addigra már lecsendesedett. Sokan elmentek, és csak egy páran maradtak a kemény magból. De Mr. Stokes személyi asszisztense megállította, hogy átadja. Mr. Stokes nagyon elégedett volt a partival, és minden bizonyal máskor is szeretné majd igénybe venni a szolgálatait. A lány elnyomta a torka mélyéről feltörni készülő visítást. Higgatta megköszönte, és biztosította, hogy bármikor szívesen gondoskodik a rendezvényeik lebonyolításáról. Remélhetőleg másoknak is ajánlani fogják őt. Az üzletnek növekedésre volt szüksége. Újabb pár óra elteltével már mindenki a kapukon kívül volt. Tara ellenőrizte, hogy a zenészek mindent összepakoltak el, és megköszönte nekik, ahogy a mixereknek és a konyhai személyzetnek is, hogy milyen remek munkát végeztek az est folyamán. Amint mindenki kisétált, körülnézett az üres bálteremben, és nem tudta elfolytani a mosolyát. Megcsinálta. Az első nagyszabású rendezvénye, és tökéletesre sikerült. Lába sajgott a fájdalomtól. Lezuhant a hozzá legközelebb eső székre, lerúgta rápfejéről a cipellőit, és lecsavarta egy ásványvizes üvegkupakját, amit még zárás előtt a bárpultból zsákmányolt. Nagyot kortyolt az üvegből, és felsúhajtott. Azt hittem, más sosem mennek el. Hirtelen felegyenesedett a székben, félig oldalra fordult, és látta, hogy Mike sétál felé az üres asztal sorok között. – Azt hittem, már órák óta lelépett. A férfi kihúzott egy széket, leült vele szemben, majd legnagyobb meglepetésére Vádliánál megragadta a lábát, és a lábfejét az ölébe helyezte. – Csak felmentünk az edzőnk szobájába egy pár órára a támadóvonal néhány játékosával, hogy átbeszéljük az elmúlt szezont. Ó, és hogy ment? Felemelt az egyik lábfejét, és elkezdte masszírozni a talpát. Olyan átkozottú jó érzés volt, hogy az ajkába kellett harapnia, nehogy hangosan felnyögjön. Végül arra jutottunk, hogy a védelem tehető felelősi a körzeti bajnokság elvesztéséért. A nő felnevetett. Milyen kényelmes megoldás. Michael nevette magát. A védők valószínűleg a saját irányítójuk szobájában voltak, és minket cittak, úgyhogy miért ne? Tára el akarta mondani neki, hogy hiányolta a társaságát, hogy fél szemmel mindig őt kereste, miközben fel a bálterembe, de nem tudta rávenni magát, hogy ezt hangosan is beismerje. Túl kétségbe esetnek hangzott, hisz alig ismerte a férfit. És mégis a lába Mike ölében volt, aki oly fenséges lábmasszásban részesítette, hogy a Melvin zseregni kezdett, a bugyija pedig nedves lett. Ez mit árult el rólad? Azt, hogy nem Kalifornia volt az egyetlen hely, amely az utóbbi pár évben a száradságszó szenvedett. Ő pedig kettesben maradt a hatalmas bálteremben, egy nagyon izgató pasival, akinek eszméletlen keze volt. Azon tűnődött, vajon mire lenne még képes azokkal a kezekkel? Nem muszáj ma alábamat? a lábamat. Na, láttam, hogy összerezzent, amikor lerúgta cipőit, és hallottam a sóhajtását. Hát, hosszú este volt ez, nagyon magas sarkokon mondta nevetve Tara. Be inkább a farmer és a lapos sarkucipő híve vagyok. A férfi oldalra döntötte a fejét. Határozottan magam előtt látlak úgy, és én is azt szeretem jobban. Ö -ö, bocs, tegeződhetünk? Izé, de persze. Szóval farmerban és lapos cipőben. Mike felnevetett. Na jó, nem pont. De ez a smoking kikészít. Lazított a kendőjét, kigombolta az inge két felső gombját, majd kibújt az akójából. Már is jobb egy kicsit. – Ha most vetközni akarsz, talán előbb menj haza, cukkolta Tara. – Miért? Nem láttam még mesztelen férfit? Tara elfolytott egy nevetést. – Nem, nem erről van szó, csak nem hiszem, hogy ez a hatalmas bártelem kínálja azt a privát szférát, ahol addig vetkőzhetsz, ameddig csak jól esik. – És honnan tudod, hogy mennyire szeretnék levetkőzni? A nő álla leesett. Megrázta a fejét. Ebből már nem jövök ki jól, ugye? Kell még valahová menned ezután? Tara felkapta a fejét. Tekintetük találkozott. Nem, miért? Gyere velem. Visszaereztette a lábát a padlóra. Lehajolt, kezébe vette a cipőit, majd felkapta az zakóját és a karjára fektette. Tara követte őt. Kisétáltak a bálteremből. Hová megyünk? Ne vegyen fel a cipőmet? Á, nem kell, nem hagyjuk el a hotelt. Megnyomta a lift hívó gombját. Van szobád a hotelben? Mindenkinek van. A csapat nem szereti, ha a fiúk a parti után kocsiba szállnak. Könnyen előfordulhat, hogy egy ilyen este jobban csúszik a nagyszerű ital azokból a poharakból, amelyekről te gondoskodtál nekünk. A nő belépett, miközben a férfi tartotta a lift ajtót. Nem emlékszem, hogy láttalak volna mást is inni vizenkívül? A férfi megvonta a vállat és megnyomott egy gombot. Nem igazán szoktam inni az ilyen rendezvényeken. Túlságosan is jó lehetőség arra, hogy nagyságfejet csinálja magából az ember a nyilvánosság előtt. A média kimondottan imád képeket leközölni olyan játékosokról, akik kicsit túlzásba vitték a szórakozást. A nő felé fordult. Szóval jobban szereted az ilyesmit a nagy nyilvánosságtól távol intézni? De vicces valaki. A liftajtó kinyílt, és a férfi előre ment a folyosón, miközben elővette zsebéből az ajtó nyitó Nem, egyáltalán nem iszom. Már kiéltem magam, amikor fiatal voltam. Mike kinyitotta a nőnek az ajtót, és előre engedte, hogy illik. A szoba szép volt, ahogy az egy San Francisco-i hoteltől elvárható volt. Nagyon is szép. Voltak éppen egy egész lakosztály terpeszkedett ott, egy nagyobb bacska előszobával és egy oldalfolyosóval, amely minden bizonnyal a hálószobába vezetett. Tara a hatalmas sétált és a lélegzetelállító kilátásban gyönyörködött, miközben megdörzsölte a karját. – Fázol? – Tara félig a férfi felé fordult. – Egy picit. Mike odajött és a hátára terítette zakóját. – Búj bele, állítok a hőmérsékletem. A lány belecsúsztatta a karját az akóba, amely vagy tíz száma a nagyobb volt, mint ő, de egyből felmelegítette. Ahogy még jobban magára húzta, ismét körüllengte a férfi illata. Megfordult. – Köszönöm. – Szívesen. Míg a férfi újai elidőztek az akkó hajtókáján, csontjai a nő mellének domborulatán pihentek. Habár a textil elválasztotta a férfi kezét a bőrétől, így is érezte azok nyomását, és ez az érzés jobban felmelegítette, mint ahogy arra a zakó valaha is képes lett volna. A szíve gyorsabban kezdett verni, és kezdett ráeszmélni, hogy a férfi szobájában vannak. Egyedül. Nem szokta ezt csinálni. Nem szokott vakon követni olyan férfiakat a szobájukba, akiket alig ismert. Őt hírnével sem lehetett egy könnyen elcsábítani. Hová tette a józan eszét? Mike egy csomó nővel volt már életében. A főiskola óta úgy tapadtak rá a rácsajok, mintha ellenállhatatlan mágnesből készült volna. És soha sem volt elutasító, pláne ha egy szép nőről volt szó, aki épp ágyba akart bújni vele. Szóval soha sem kellett becserkésznie a nőket. Egészen ma estig. Egészen addig, amíg meg nem pillantott a tarát, ahogy a bálterem falának támaszkodik. visszafogottam kívülállóként. Pusztán szemlélődve, miközben pesgőszínben csillogó esti ruhája szikraként szólt a szét a hatalmas csillár és a körötte ragyogó gyertyák fényét, mintha csak ő lenne az est fénypontja. Már attól a pillanattól rabul ejtette, amikor először meglátta őt délután az öltözőknél. Nagyon bosszantotta, hogy akkor nem volt alkalma bemutatkozni neki, és úgy érezte, mintha elrendeltetett volna, hogy este rátaláljon a bálterembe. A nő udvarias volt, de nem dobta magát egyből hanyatt, amikor bemutatkozott neki. És ez bejött neki annyi szent? Nagyon is. Meglepő módon mindennél jobban. Különösképpen az, amikor a nő ott hagyta. Jellemző volt a nőkre, hogy rákadtannak, mint régész a szent grárra, és amint ez megtörtént, sohasem akarták őt elengedni. Na, ezt nagyon utálta. De úgy tűnt, Tarát jobban érdekelte, hogy rendbe elvégezze a munkáját, mint az, hogy vele töltse az időt. És ez üdítően hatott májkra. Úgyhogy csak hátra dőlt és figyelte. Jól végezte a dolgát, hatékonyan. Észrevette, hogy voltak ott néhányan, akik neki dolgoztak, és mindegyik őjüket egyenlőként kezelte. Nem volt erőszakos, nem nézte le őket, mintha csak hangyák lennének a talpa alatt. De amikor kiadott egy feladatot, azt egyből csinálták, és kiválóan. És úgy tűnt, bármivel és bárkivel szívesen foglalkozott, ha arról volt szó, hogy a munkát rendesen elvégezzék. Borokat nyitott ki, terítőket és szalvétákat hajtogatott, eligazított egy új pincérnőt, hogy mely asztalok tartoznak hozzá, és halk szavaival úgy nyugtatott le egy felpaprikázott bárpultost, amilyen türelem mike soha sohasem tel neki. Szerette nézni, ahogy a magas sarkujában járt, kelt, felalá, elegáns, suhogó szoknyája, olykor megvillantott a formás szombját. Karcsú volt, de nem túl sovány. Úgy nézett ki, mint aki háromszor eszik naponta, ellentétben azoknak a nőknek a többségével, akikkel az idejét kellett töltenie. Szép gömbölyű volt, ahol kellett, és elbűvölt a nyaka, amelyet az alkalomhoz illő, de egyben praktikus konyba feltűzött szőke hajkoronája teljesen látni engedett. Fogadni mert volna, hogy egyébként leengedve hordja a haját, vagy lófarokban, esetleg pár hajcsattal, rendezetlenül. Nem olyan nőnek tűnik, aki órákat töltene a frizurájával, hogy tökéletesen álljon. Az arca keskeny volt, az ajka telt, és az ővé volt a legszebb barna szem, amit valaha is látott. De ami a legjobban tetszett neki a ma estében, az a beszélgetésük volt. Egy őszinte eredeti nő, aki nem érdekből töltötte vel az idejét. Nem az érdekelte, hogy jót tesz a karrierjének, ha a karjában látják. Vicces és közvetlen, akinek saját hivatása volt. Egyszer sem helyezkedett úgy, hogy a fotósok véletlenül lencse végre kaphassák Mike Rillivel. Sőt, éppen ellenkezőleg, megtett mindent, hogy a médiából senki se lássa őket együtt. Már az is jó érzés volt, hogy csak úgy itt voltak a szobában. Nem sietett, a hétvégén nem kellett már sehova se mennie. Rég volt már, hogy igazán együtt akart lenni egy nővel. A fenébe is volt olyan egyáltalán, hogy egy bizonyos nő társaságát szerette volna élvezni. Nem emlékezett ilyenre. Levezetésként igen. Elütni az időt, hogy ne. Elizabeth mindig a nyakába akasztott valakit, ha piáról volt szó, minden átkozott alkalmat kihasználva. De egyikük sem tudta őt megfogni annyira, hogy őszintén vele akarjon lenni. Csak jöttek, mettek, mint valami átkozott forgóajtóban. Nevek és arcok, mind összemosódva. Nem volt köztük igazán emlékezetes, csak úgy találkozgatott velük, és néhányokat meg is húzta. Olyan könnyen felejtette el őket, ahogy azok őt. Viszont úgy érezte, Tarára nagyon is emlékezni tudna. Volt benne valami, ami miatt többet szeretett volna tőle, mint egy lazadugást. Habár most semmit sem szeretett volna jobban, mint megcsókolni, levetkőztetni és felfedezni a testét, hogy megtudja, a bőre máshol is olyan sejmese, mint ahol már eddig megérintette. É, haver nyugi, ne olyan sebesen. Nem szerette volna elijeszteni. Teljesen más volt, mint azok a nők, akiket eddig megismert. És először életében nem akarta az egészet gyorsan lezavarni. Szerette volna, ha ez az éjszaka túlórába torkollik. Mike nem nagyon szólalt meg az elmúlt néhány percben. beért annyival, hogy Tara mellett állt. Együtt nézte kifele a hatalmas ablakon. Tara arra számított, hogy hamarosan kényelmetlenné válik a helyzet, de nem így történt. Volt valami különleges ebben a fickóban, valami, ami már kezdettől éred benne, és ennek semmi köze nem volt a sportpálya futásához, vagy ahhoz, hogy igazi híresség. szenves lett neki Mike, jobban, mint nagyon régóta bárki is. És mivel az egész hétvégéje szabad volt, miért ne engedhette volna meg magának, hogy maradjon? Kérsz egy kis pesgőt? A jég ágy vödör felé indult. Még korábban hozták fel. Azt hiszem, mindenki kapott egyet a tulajdonostól, köszönetképpen. Kérek egy pohárral. Már kinyitotta, öntött egy keveset az egyik pohárba, és átnyújtotta. A nő belekortyolt. A buborékok megcsirkalandozták az órát. Nagyon finom. Te nem iszol? – Én inkább sörös vagyok. A nő felnevetett. – Én is? – Igazán? pedig a ruhád alapján pesgősnek tűnsz. A csillogos ruhát még passzol is a pesgőhöz. Tarra lenézett a koktélruhájára, ruhájára. Kétség kívül imádta. Apró futottak végig a vállán. A derék fölötti rész kecsesen lejtett a melledob morulatánál, feszesen tartva őket. Remekül állt rajta. Ez volt a kedvence. Csak az ehhez hasonló rendezvényeken. Így de egy deci pesgő sincs otthon a hűtőnben. Csak sör és üdítő. Hordog és süt krumpli. A lány nevetett. – A két kedvencem. Sajnálom, de azt kell, hogy mondjam, az elegancia nálam csak a munkával járó dolog. Ha más átnál, ez itt láb lennék sima farmerben, hátul összefogott hajjal. A férfi megvizsgálta majdnem tökéletes frizuráját. – Szóval ez a habos-babos hajkorona nem az testírusod? – Egyáltalán nem az. kész kínszenvedés lesz kiszedni az összes csatot. – Akarod, hogy segítsek? Tarát elöntötte a forróság. – Hogy összezúzd a hamupipőke imázsomat? Azt próbáld meg! – Rendben hamupipőke, mese figurának. Tarai volt egy kógypesgőt, és próbálta nem feltűnően bámulni a férfit, ami elég nehéz volt, tekintettel arra, hogy a csodás kilátáson kívül vonzotta őt a másik személye. Kinézett az ablakon, és még mindig azon töprengett, mi a fenét csinál ő itt Mike Rillivel. A férfi mögéje lépett. Csodaszép nő vagy, Tara. Tara szembe fordult a férfival, azt kívánta, hogy Mike bárcsak megismerhetné a valódi énjét, de soha sem ismerhette meg. A valódi Tara és a férfi világa fényévekre volt egymástól. Nem szoktam idegen férfiak szobájába feljönni. A fickó rámosolygott. Nem szoktál. A fenébe pedig már azt hittem, könnyű préde leszel. Bármit mondott is a férfi, Tara attól vagy felnevetett, vagy elöntötte a forróság. Hogy lehet, hogy eddig még egy nősebb ragadta meg az üstökénél fogva, és nem vonzotta be magával a barlangjába? Kell, hogy legyen valami résennek a lovagnak a páncélján. Sajnálom, inkább az egyik színésznőre vagy modernre kellett volna rámozdulnod. Azokkal nem foglalkozom, érdekemberek. És miből gondolod, hogy én nem az vagyok? – Mert én mentem oda hozzád, nem fordítva. – Talán ez is a gonosz tervem része, nem? – Nem gondolnád, hogy a cseppnyi gonoszság is lenne benned, kedves. – Pedig alig, ha vagyok ártatlan, Mike. A férfi kivette kezéből a poharat, az asztalra tette, majd megragadta az hajtókáját és közel húzta magához a nőt. – Így lenne? Izzóforróság futott végig Tara erejében, olyan érdelmeknek és vágyaknak utat nyitva, amilyenekben már réges-rég nem volt része. Normál esetben zárkózott volt a férfiakkal. Túlságosan is elfoglalt volt, túl sok fontosabb dolga akadt. Most viszont semmi sem volt fontosabb, mint az az érzés, ahogy a férfi teste neki feszült. Neki dőlt és hátrahajtotta a fejét, megadva ezzel a zöld jelzést. Így bizony. A férfi arrébb csúsztatta ujjait, és a tűz, amelyet tarában felszított, még erősebb lobogásba kezdett. Varázslatos feszültség szikrázott köztük. Bolondság lett volna annyiban hagyni a dolgot, még akkor is, ha az egész csak egy éjszakára szólt. Hiszen ennél több nem lehetett köztük, csak is egy éjszakás kaland. Szóval miért hagyta volna ki a kínálkozó lehetőséget? Ki tudja megmondani, mikor lesz még egy ilyen alkalom? Tekintettel az életvitelére valószínűleg soha. Így legalább lesz egy forró éjszaka, amire visszatekintet és amire örökké emlékezni fog. Nem azért hoztalak fel ide, hogy elcsábítsalak tere, csak szerettem volna több időt tölteni veled. A nő megfogta a férfi kezét. Talán én akartalak elcsábítani téged. Nem akarnál azzal megbántani, hogy az ugye? Mike szája mosolyra görbült. Sose tennék ilyet. Akkor csókolj meg. Látta a férfi szemében felcsillanó szikrát, ahogy közelebb húzta magához, és ajkát a szájához érintette. – Á, testi érintkezés! – érezte, hogy a forróság és a folyékony tűz robbanása belülről perzseli a testét. – A mindenit, itt, ez aztán minden várakozását beteljesítette, sült még túl is szárnyalta azokat. Az a gyengétség, amelyel a férfi szája hozzáért, és ahogy az ajkuk csókban ford össze, leírhatatlan volt. Máj nyelve érzékén átsusszant a fogak közt, és így nyomban fogjú lejtette. Azután tovább siklott, nyaldosott, miközben kezével magához szorította a nő formás testét. Tarának hirtelen a lélegzete is elakadt. Olyan érzés hasított belé, mint amikor először csókolták meg életébe. A tudata és az érzelmei összegabajottak mindazzal, amit a teste érzett. Azzal a különbséggel, hogy Tara már nem volt gyerek, ahogy a Mike sem. Egy érett férfi kezét érezte a testén, amelyben egy érett nő vágyai cikáztak keresztül kasul. Amit év csináltak, az nem állhatott meg a csóknál. Tara tudta ezt, de már azzal is tisztában volt, hogyan szeretné folytatni ezt az éjszakát. Hamupipőke nem ment haza a bálból, hogy visszaváltozhasson farmeros mezitlába sanyarus sorsú lánya. Annyi baj legyen.